Що таке, шепотом, злякано і непорозуміло, каже вона. Нічого, ти не турбуйся, ніяково усміхаюсь я. Я тільки хотів би побалакати з тобою. Соня деяку хвилину стоїть мовчки. Не знати, чи розгубилась, чи бореться з хвилюванням. Потім рвучко повертається і виходить у кімнату. Добре, вона хрипко кидає до мене. Я роздягаюсь і входжу за нею. На столі стоять скляночки і коробочки з порошками. Тут же недописаний лист, перой-каламар, який я подарував їй на іменини. Соня прибирає все це хутко обома руками і несе в спальню. Від коротких рукавів її руки здаються тонкими, дитячими. Вернувшись, вона сідає біля столу і, не дивлячись на мене, говорить. «Що скажеш?» Рушник вона скинула. На чолі червонім від води злиплось волосся. Під очима жовтяво сині западини. Голова болить, Соню. Може, іншим разом. Ти вибач мені, я не ти хотів про щось говорити? Я слухаю. Знову це почування вини в мене. Я сам помічаю, що вигляд у мене не мій, бо ніяковий. Так, от бачиш, Соню, я тільки що мав неприємну сцену з Дмитром. І я розповідаю їй про зустріч у Клюбі. Соня слухає, дивлячись кудись під шафу і кривиться. І невідомо, чи від болю голови кривиться, чи від оповідання. «Ти не можеш сказати мені, через що він такий?» – питаюсь я. Соня притуляє по два пальці до висків, заплющує очі і жорстоко говорить. «Він ревнує мене до тебе». Я мовчу, потім тихо, з усиллям, питаюсь знов. «А більш нічого?» «Андрійко, тут не…» «Я зупиняюсь і чекаю». Соня спускає руки, розплющує очі і дивиться просто мені в лице. Який вимучений, тужний, зацькований погляд. Я каюсь, що запитав. Не знаю, шепоче вона й одводить очі. Ви балакали про це? Ні. Він підозрює? Не знаю. Він б'є мене. Я швидко для чогось підводжуюсь і зараз же сідаю знову. Нагорі пересувають стільцями, човгають по підлозі ногами, мабуть, вечеряють. «Соню, скажи мені! Чуєш? Скажи мені щиру правду, забудь усе, що було! Скажи от так, з глибини душі! Чий, Андрійко? Ради Бога, Соню, зрозумій!» Я встаю і підходжу до неї. Соня нижче схиляє голову, мовчить і нарешті каже шепотом. «Я сама не знаю!» Соню. Я благаю тебе, Соню, ти подумай, я ж не знаю. Раптом з люттю випростовується, вона й дивиться на мене широкими від злости очима. Чуєш? Не знаю! Вона встає, прудко переходить до кушетки і падає головою в зелену вишивану подушку. Я закурюю й жадно затягуюсь. Так, як я, власне, й думав в раз у раз. Це гірш усього. Тепер ясно. Це гірш усього. Я довго ходжу по хаті, безладно думаючи про різні речі, а три слова – це гірш усього, як у попсованім апараті, весь час, самі собою вистрибують та й вистрибують. Так, це гірш усього, голосно кажу я, щоб очепитись одних і зупиняюсь. І тільки в цю хвилину я розумію як слід усе значення соніної правди. Що тепер робити, тихо кажу я, не то до себе, не то до соні, вона лежить непорушно, обхопивши голими худими руками зелену подушку, одвернувши лице до стіни і рівно, як утоплена, витягши ноги в чорних зі стрілками панчохах. Що робити, Соню, безпорадно повторюю я. Соня нарешті ворушиться, підводиться і чепурить волосся. Нічого не робити, каже вона байдуже, розбито. Але треба ж якось... Соня заплющує очі і сидить так. Їй десь ломить голову. Я підходжу, сідаю поруч і деякий час мовчу. «Прости мене, Соню!» Я не кажу, за що прости. Соня розплющує очі, і я бачу, що вони повні сліз, які одна по одній помало викочуються і стікають по щоках. Вона не втирає їх, її губи витягуються, немов вона хоче щось піймати ними і дрібно-дрібно трусяться. На підборідді збираються бугрики і теж здригуються. І я бачу, що вона розуміє, що я прохаю прощання за те, що не можу сказати їй «ходім зо мною», що не можу так, як їй треба, пожаліти й утішити її. «Прости мене, бідна!» Соня вибухає плачем, обхоплює мою шию руками і пригортається головою до моїх грудей. Я обіймаю її обережно за худенькі, теплі плечі. Довго ми так сидимо, непорушно слухаючи себе одно одного». Соня потрохи стихає і визволяється. Шукає хустку йде за нею в сусідню кімнату. А я закурюю і довго тримаю запалений сірник у пальцях, аж поки не стає боляче. Коли Соня повертається, я кажу їй, дивлячись собі під ноги. От що, Соню, треба признати, що Андрійко Дмитрів. Я не бачу Соніного лиця, але почуваю, що вона дивиться на мене здивовано. Так, Соню, Андрійко, його. Це треба раз на все признати і покінчити. Ти ж подумай, людина вісім літ любить сина, зрісся з ним і раптом син не його, чужий. Та вже через це одно, а потім, коли є сумнів, то всяке право по його боці. Ти прости, Соню, що я раджу, але ти повинна переконати його, що він Андрійків батько. Тонко непомітно, але дати йому непохитне переконання. Мені невимовно тяжко жити з ним, жалібно говорить вона, губи знов витягуються. Ну що ж, Соню, я розумію, але як же інакше, розійтись? Мені до болю ніякого й соромно, але тепер я вже ніяк не можу сказати їй «Іди до мене». А вона ж цього жде, за це, мабуть, і Андрійка віддала б. Соня зітхає широко. Набравши повні груди повітря і зразу, видихнувши його, немов покінчивши з чимсь, вся стріпується і каже рішуче. Ну що ж, все одно. Так я й сама думала. Ти виїжджаєш? Так. Це то, власне кажучи, ще не вирішив. Але тепер поїду десь, десь на місяць. З новою знайомою? Не знаю. Ні, не думаю. Ти любиш її? О, ні, ці слова живо з таким ляком вириваються у мене, що я сам дивуюсь. Соня теж дивується, але видко, зразу повірила, їй це приємно. Але як же? Ти ж сам казав Дмитрові, що так, але тут, власне, це просто, ну, як би тобі сказати? Вона дуже самотня, безпорадна якась і, ну, жагуча чи що, розумієш? Про любов ми навіть не балакали, і я не брешу, але мені... Дуже хочеться переконати Соню, що нічого серйозного нема, і через те здається, що я брешу. Але Соня вірить чи вдає, що вірить. Соню, раптом несміло кажу я, можна мені подивитись на Андрійка. Я боюсь, що вона тепер одмовить і беру її за руку. Але Соня визволяється, встає й одривисто каже Звичайно, можна. І зараз же йде в коридор. Звідти веде мене до дітей. Там горить під блакитним крихотним абажурчиком нічна маленька лямпочка. У сумерках манячать два ліжка, одно зовсім маленьке. На ньому спить Василько. Соня на шпинках підходить до більшого ліжка і зупиняється як фершалиця біля хворого, до якого привела лікаря. Я теж на шпинках, боячись щонебудь защепити, йду за нею. У тиші чути дихання дітей невдакт, як двоє годинників в одній хаті. Андрійко лежить, розкинувшись, і одно коліно оголилось. Я звикаю до пітьми, й бачу вже кругле пукате чоло, гостре підборіддя, губи стиснені поважно і строго. Мені все ж таки хочеться бачити виразніше. Я пошепки прохаю Соню дозволити засвітити сирника. Вона мовчки хитає головою. Коли сірник розгорається, я освітлюю Андрійка так, що все його личко здається мені дуже подібним до Дмитрового. Навіть ніс не качиний округлий, припухлий на кінчику. І від цього все тільце цього хлопчика, до якого я підходив з таким хвилюванням, стає чужим, далеким, байдужим. Правда, так і раніше раз у раз бувало, коли я уявляв собі, що він не мій син. Але сірник миготить, я підіймаю трохи руку, і у вічі мені кидається довга ніздря і витягнений, плескуватий кінчик носика. У мені щось здригується. Сірник гасне. Я нахиляюсь до тільця, що пашить теплом, цілую в щоку і швидко виходжу в коридор. Соня заспокоює Андрійка. Я розбудив його. І йде за мною. Прощаючись з Сонею, я обіймаю її і міцно цілую. Вона судорожно пригортається до мене, хапливо, жадібно, мовчки цілує моє лице, плечі, руки і, зразу одірвавшись, виходить поспішно. Я сам очиняю двері, я обережно виходжу на сходи.